Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbih e gjemain Amma ba'd dhe ruar dhe juas folëm më nësimin e kaluar për rëndësin e dhijes të reguam disa argumente për rëndësin e dhijes nga kurare dhe nga suneti profetit sallallahu alaihi wa sallam Sot me dhejnë Allah subhanu wa ta'ala dhe të reguam disa rast të konkrete nga jetët djetar të cilët janë munduar janë lodur në rëkim në dijes rrashët të cilët në të regojnë në mënyrë konkrete rëndësin që i ka ndërën të dijes edhe po e fillojnë në temë nësot në më dhejnë në dho me histori mësë njarët të cilën e ka të reguar në më bukhariju në liben e vetësakt në kapitullin e dijes ka të reguar në të njarën e musës a.s. me khidrin Ka të reguar ime Bukhari u këtu Se një prej tabi inve Cili qëtë El Hur ibn Kajs El Fezari Dialegon të me Ibn Abbasin, radhi Allahu anhu Se ka qenë Musa I cili ka kërkuar dijen Dhe ka udhëthuar për këkim në dijes A ka qenë Musa i bëni Israelve Apo ndë një Musa tjetër Edhe kalon o të kab Ubej ibn Kab, radhi Allahu anhu Për në tyre Edhe për për për për për për për për për për për për për për për pë Çkë këçen Musa ibn Israilve dhe u tregon historinë se si ka ndodhur historia e Musë me Haberin alayhi salam. Dhe thot që Musa alayhi salam doli një grupë në një grup ibn Israilesh në popullin e tij dhe e pyesin: "O Musa, a di ti ndonjë person më të ditur se ti në dynja?" Dhe Musa alayhi salam i tha: "Jo, atëherë i shpalli Allahu subhanahu wa taala Musës, po, është një rob i on i cili quhet al-Habir. Edhe atëherë, kër Musa a.s. mësoj të gjë, kërkoj që të shkoj të ka i, të udhëtoj, për të shkuar dhe për të mësuar për ti. Edhe në vazhdimë në dijet historie që nga të rgonë Allah së për në talën sërën kef, në që farin dodi Musës me Khadirin, një gjarë në njohër për gjithë dhe përthuese, e që në intereson këtu është lodhja dhe mundi që mori përsi për Musa a.s për të kërkuar dhije prej ati personi i cili ishte mej ditur edhe pse musa ishe një person shumit dashu të kallahu i njeri me vlerëa shumë të larta a i prap nuk rejsh si duke kërkuar dhije edhe në basa se gradet lartë që kisha arritur të kallahu subhanahu wa ta'alam kjo është në më thëmë ras i parë ose një një gjarje parë me dhe silën e këllën të më nësotme i dhe ashtu ka të reguari më Bukhariu një gjarit të tjera Në libra të ti dhe një për njara gjithashtu të cilat të regojnë në rëndësin që i ka në dhënë të para të në kërkimit dhjes, është dhe rasi i gjabirit, radhjallahu, gjabir ibnabdillah, i cili u dhëtoj për në sham një muaj reshtë. Një muaj u dhëtoj për në sham për të kuar një për një sahave i cili quat Abdullab në unejës, radhjallahu, dhe, Arsyeja pse u thoi ishte vetem per te dghjuar per te nje hadith te profetit sallallahu alejhi wasallam te cilin kishte dghjuar prej disa njerze por deshironte ta dghjonte drejt per drejt. prej Abdullah bin Unesit i cili e kishte dghjuar nga profeti sallallahu alejhi wasallam ne menyre te drejt per drejt. Prandaj pregatit i deveni te dhe, dhe Unes u thoi nje muaj dhe kur shkoi tek shtëpia e ditrokit derën del shërbëtori dhe i thot thuei Abdullah bin Unesit se unem Xhabiri dhe shkon shërbëtori dhe i thot Ater dele përqafohen të dy sepse kishin qenë shok të vjetër, kishin jetuar bashkë në Medinë, në Medinën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ater kur dele të takohen e pyet Xhabi për hadithin të cilin dëshironte të, të dëgjonte dhe i thotë: "Erdh op të pyes për një hadith, të cilin e kisha dëgjuar prej disa njerëzve, por deshat sigurohem për vërtetinë e tij, dhe nga frika se mos di se ose mos di se ti, nxitova për të ardhur te ti që ta dëgjojtë hadithin." Hadithi i cili ka të bëjë me është inshallah Allah subhanahu teale i flet robi ditën e gjykimit. Dhe ja tregon këtë hadith, engjëllabet dhe pas sa engjëlli niset më njëherë dhe kthehet në shtëpinë vet. Të ndonë pak një muaj rresht udhëtim, vetëm si e si që të dëgjojë një hadith nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Mund të bëni sot një krahasim me ditët e sotme, edhe sa sa hadithe na janë mundsuar që ne të dëgjojmë sot, e megjithatë ne jemi të hutuar edhe shumë larg rëndësi e këtyre haditheve dhe kërkimit të tyre. Edhe gjatë gjithë mësimit do të shikoni raste shumë të tjera që dietarët kanë vuajtur për të dhyjur fjalën e profetit sallallahu alejhi dhe selem, edhe të bëjmë krahasim ndërmjet gjendjes së tyre dhe gjendjes tonë sot, edhe se sa rëndësi dhe sa ngushtim i kishin dhënë nga jeta e tyre këta njerëz kërkimit të dijes dhe haditheve profetit sallallahu alejhi dhe selem, sa i japim ne sot. Edhe për këtyre rasteve kemi gjithashtu edhe një dietar i si cili quhet Mesruu ibn al-Ejda al-Hemdani, i cili ka vdegu në vidin 63 të hijgjit, Allah me shiroftë. Mesuruk ibn al-Ejda ka qenë një për nëzënzëve të Abdullah ibn al-Mesudit, ka thani më më shabi për të, nuk kam parë ndë një person që ta kërkoj më shumë dhjen se sa mesurukë. Ka të reguar ë, imam ibn al-Abdilber në liber në vetë gjami e abejanin e ilmë fadlihi, se mesuruku ka udhëtuar, ka bërë një uthim gjatë vetë Ishte dëgjuar një fjalë që është transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe ka udhëtuar vetëm për një fjalë. Një gjë e tillë është transmetuar gjithashtu edhe për një, një, një dijetar tjetër, i cili më pas mund të jetë Hasan al-Basri. Edhe kjo nuk është e çuditshme për tyrë sepse ata kanë qenë shumë të interesuar për të dëgjuar hadithën e profetit sallallahu alejhi për ndajta e udhthonin. Gjatë çoftë edhe për një fjalë vetëm që ishte transmetuar nga profeti sallallahu alejhi, kjo tregon besimin e tyre të lartë dhe rëndin e madh që i jepnin ata dijes së profecisë. Ju e dini se kemi edhe dijetarin e njohur Said ibn al-Musayyib, i cili ka qenë dijetar në Medinë e Medinas, ka vdekur në vitin 94 të Hijrit, Allah mëshiroft, ka qenë natabinë më të madhenj. Ka treguar nxënësit e tij një prëturish Yah ibn Sa'id al-Ansari, ka treguar se Said ibn al-Musayyib thotë ka munduar me ditë dhe netë me radh në kërkimin e një hadithi të vetëm. Mendo pak, thua thash për shkakun minimumi 3 ditë rreth. Tre ditë tre net udhim, vetëm për dëgjuar hadithin që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam punëton sipas qëllimit. Që në koqetik të hadithëve të gjën në çdo lloj libri e gjën në çdo xhami po shkosh mund shikosh librin 40 hadithet, kurse Said ibn Musaev ka udhëtuar me ditë me net të tëra vetëm për gjakimën e ti hadithët. Normalisht një person si Said i cili ka udhëtuar ka gjatë nuk mund ta harron ato hadithe. Kurse ne sot nga që ne nuk udhëtojmë dhe nuk lodhemi për të kërkuar hadithe Në ndjenjëm ato, edhe në momentin që i dëgjojmë, harrojmë, edhe dobia jon për këtyr haditheve është e dobët. Megjithashtu, në një rasë si tjetër është dijetari i cili quhet Amir ibn al-Sharahil al-Sha'bi, i ndryshë se një venditator i Imam al-Sha'bi, i cili ka vdekur në vitin 103 të Hijrit, Allahu mëshiroft. Imam al-Sha'bi ka udhëtuar nga Kufa për në Mekkë, normalisht domun nuk do të harrojmë në që udhëtimi i dijetarëve Nuk ka qenë asë më avion, asë më makina, asë më mjetë personale, si që egzizajnë sot, për kundre zinë në rraset më të mirë u thimi të tëre bëshë me dheve, kurse në rraset normale bëshë me kambë. Ka dëthurë nga kufa për në mekë, vetëm për do të gjurë tre hadithe. I kështë gjurë për njerëzën, mirë për kishtë dëshirë që ti djohën të me zinë gjirë të sakë të rësmetimi nga sahabët shokët e profetit së në duke thën po shkoj në Mekë me shpresë se mos takoj ndonjë shok të profetit sallallahu alaihi wasallam që të dëgjoj për gojës së tyre këtë hadithe a janë më të vërtetë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam apo jo këtë tregon rëndin e madh që u jepnin ata kërkimin dizë do thonin rrugë të gjata në shumicën e rasteve më kam siç do të tregojmë do vinë në disa raste të tjera ndërsa ne sot i kemi gjitha dhe gjitha të gjitha kushtet edhe megjithatë Nuk e marim mundimin që të ti mësojmë të hadithë dhe asë dhijen që profitot për të tëre. Gjithashtu ka të reguar një djetarit si li qua Talib lënë Medini, ka që në profesor imam Bukhariut, e kam pyetur imam Shabin, ku e mësoj që të dhijen? E mësoj, a tha, duke bërë disa gjera. E pare gjë, nuk unë bështetat e klibrat. Në më thënë, është dhe gjë mësoj dhe përmandësh dhe përpichishe të përsëri se shumë që të m dhe kjo është një parësi që njerëzit sot dukemsojnë sepse thonë ne kemi libra gjërat gati, prandaj nuk e mësojmë. Kur më duhet të shikojnë libr. Thotë, nuk libret, u mbështetën te librat, u udhëton në vende të ndryshme, domethënë ka udhëtuar në shumë vende të botës islame. Bëra durim thotë, si durimin e gomarit, sepse arabët kanë pasur njohur gomarin si kafshë e durueshme. E thotë, shpejtoja në mëngjes herë thotë, për shkuar te profesorit si shpejton në dekorbi e përdorin to shemui për afërsuar më shumë dëgjuesit kishte për qëllim për të folur dhe t'i tregoi në rancinë e madhe që kishin dhënë këta njerëz dijes edhe se çfarë sakrifikonin dhe çfarë jepnin ata për të, të dije një dietar tjetër të e qunë një dietar i njohur për tabeinëve i cili quhet me khul e shami do mëngëjëna shami me khul e shami ka qenë një dietar i madh i cili ka bredhur në shumë vende për kërkimin e dijes Madje kanë tërguar djetarët që i ka që në shumë vënd e islame edhe kamësuar në to shumë djetë madhe. Madje vetë vet, me këhulli thot, isha në Egypt dhe isha sklaf. Dhesha lovës për në talë e manetso që të lirodhëm në slavëria dhe atër filloha të tërkoj djenë. Edhe thot e mora po thuaj se të gjithë djenë që ndodhështë në Egypt. Matajë mendoja unë thot, unë mendojë më mora gjithë diën që ndodhesh në Egjipt. Pastaj do shkoja në Irak. Por më dhanë gjithë këmbë. të ushimi bota kanë këmb. Pastaj do shkoja në Irak. Edhe nuk lash dietarat, ti do të pa marr një diën e tjetrës. Më hajsa mendoj unë. Pastaj shkova në Medinë. Të njëjtën gjë veprova. Pastaj do shkoja në Sham, edhe atje thotë asita diën që ishat atje. Por më mora diën që ishat atje dhe e... mora gjithë. Edhe zgjodha përse domonë të më të mirë normalisht. Gjithashtu, thot me këhull, për vetën e vetë Thot, e kam brejë dhurë tokën në kërgimin e dijes Në kam brejë dhurë tokën në kam shkurë në shumë vëndë e islame Gjithashtu, thot me këhull, për vetën e vetë Shdojgjë që e kam ligjuar E kam futu atë dhe e kam rezervuat në kërharorin tim Edhe kur më shdashur E kam dzirë dhe e kam thanë ta Më në këtë rëgjë gjithashtu edhe zhjuracin e madhe që kisha dhurur allo këti djetari Min i ka ndodhër një djetarit më të cili që ata blabë në Farrukh El Kajrawani i cili ka vdegur në vitin 176 të Hidrit në Egjipt këj jeton të një vëndet cili që ushen Kajrawani, Kajrawani është një prej vëndeve që ndodhët sot në Tunizin e sotme ka marë mësim këj djetar, ka marë mësim prej Mamalikut prej Ebu Hanifes, prej Sofjan e Thaurit dhe tjerë thotë se të regon për vetën e ti të mundin që ka Vojto që nuk kemi diës sot. Shkojmë në Kufa, domethënë nga ka i karavani për në Kufa. Tash i karavani ndodhet në, në eh Tunizin. Ndërsa Kufa ndodhet në Irak. Mund të përfitosh pak se sa rrugë e gjatë është, ti udhthosh nga Tunizia deri në Irak, qoftë edhe me teve. Pa thënë më që shumica e tyre janë dietarë që ndodhuar në kamp, ka që nuk kishin para për të blerë teve. Thot shkova nga Kajrawani për në Kufa, edhe shprejsa i me me madhe ishte që të digjoja, të, të digjoja hadithet që i trasmeton dhe Sulejman ibn Mehran, i cili që është në të ryshe El Amesh. Edhe pyta, ku ndodhet? Më thanë të që më thanë disa njërës që ma të reguem më të këndodhet, po më thanë që aji nuk jebë më mësim hadithi, nuk jebë më në zëndësve të hadithet, asë nuk u të reguem hadithet, sepse është që mërzido për e tyre edhe është beturë në lojnë që nuk i e pas një u më hadite. E thotë shkojë të dere e shpisë ti, thotë, për dit, me shpresë se mos më bërrije të ka i dhe të apyset t'i kërkojë, t'i thoshe që më kamar në një mund shumë i larve, pra në të lutën, në më të më të më ndihmo, njërë për pavlejër, thotë. E dhe një dit për ditve, thotë shkojë dha, për dhe për parë e shpisë ti dhe për më ndohësha, v Vendi larg nga i cili kisha ardhur, që isha, ishin gurbet, ishte i huajt vend. Edhe se si s'po mundesha dot që të mëra dije. Edhe u isha shumë i mburzitur thot. Ndërkohë del nga nga dera një robresh, e cila ishte shërbëtore në shtëpinë këtij dietarit. Edhe kur shikon ute derën, thot, përsërit ute dera jon, dhe ja treguoi një zërin domnie i huajt, as ka marr nga filan vënnt dhe ja treguoi gjithë hallin tim. Ai më tha, "Ku është vendi juaj?" Nga Domthon kujë që bënti, i thashun nga Afrika. Ku i thashmë Afrika, domthonë siguri pëlqejo, domthonë. Edhe më tha, a e di, a janë F Kairawanin? Një vend që vendi ku jeton kjo person. I thaj, po siot, unëm nga banorët e Kairawanit. Edhe i thotë, kjo rrobresha ose domthonë shërbëtorja. I thotë, po mira, a e di thotë shtëpinë e Ibnu Farruhut. I thotë që po unëm, më i thotë jamë një fëmijë te Ibn Farruhut. Edhe edhe më pa më vëmendin fahti Abdullaj, i thash po. Soa therëm u kujtu atë që ajo ka qenë një shërbëtore, një robresh, e të cilina ka qenë ka qenë e vogël në shtëpin ton dhe e kemi shitur më pas. Edheraj shkojmë vrap tek dietari, tek zotëri i vetë që quhesh Alamësh, dhe i tha zotërin thotë, "Ky është ai personi ti që kam folur, kam treguar për të, që kam jetuar te shtëpia e tij dhe dhe domethënë i tregoj i tregoj që ky është një person që ka qenë, kemi qenë te shtëpia e tij dhe kam pasur nën modie Atëherë sot u gëzua Suleimani ose Imamul Ahmash, edhe më dha mundësinë që të banojë një shtëpi pranë tij, edhe fillova të djej hadithet e profetit sallallahu alajhi ve lihi, ndërkohë që gjithë njerëzit nuk mundeshin të dëgjonin për ti, derisa Allah subhanahu wa taala më dha mundësinë që mora gjithë ato që kisha dëshirë, që të përfitoja prej tij dietari. Gjithashtu Abdullah ibn Farruhu ka dhënë një ngjarë tjetër me Imam Abu Hanifën, në të cilën i ka ndodhur një diçka e vogël fot shkoi tek Abdullah ibn Farrokh timami ibn Buhnisha edhe dëgjon për ti shumë çështje të dijes fajsa thuhet se ka dëgjuar për ti 10000 çështje fetare dhe ka përfituar për prej tyre një ditë për ditë kur shkon te shpejma ibn Buhnives i vjen një tikull sipër kokës e çarën kokën me një delgjak e i thotë ibn Buhnifja zgjithot nëse dëshiron të jap dëmshpërblimin e plagës që ka rënë kokë ose dëshiron të jap treqin hadithe që s'e ke dëgjuar ndonjëherë dhe ky i thotë 1300 hadithe më mirë Jari e ngjashme këtë tregon dhe për një dijetar tjetër i cili vogëli, në në dies, vje, që në vogël del në kërkimin e dijes, mase mund të ishte 10 vjeç ose pak më i vogël dhe shkon për të kërkuar dijen te Imam Maliku në Medinë. Ku hyn në mes në mesjinë e Imam Malikut e shikojnë Imam Malikut si të vogël. Ai thonzirni prash edhe ngjuini me shkopta, rriheni me shkopta sepse po në prish më zhlisin. Edhe e godasin ditëher. Ai fillon të çaqëzojë si shefmi. Një bogësar por kem në dijes, pasi deli mamali nga mëzhdësi. Atëherë i thotë ky, oj mam, thotë, un kam marrë nga filan vën, kam marrë nga vën shumë i largët dhe ti më përzore, ndërkohë që un kam lënë shpinën time, kam ndon babain tim, ai më ka, ka dhën shumë, më ka dhën para që kjo dijen. Prandaj ti domethën duat mbllersosh mua, edhe un do të pyese për parallog të gjykimit. I thotë fjalë të dersa thotë preket i mamali me fjalët e tij. E thotu sabah havojtë thot, timin, qetimin gjujtë, domun me me shkop. I thot ima mëmë ligj, thot po mirë, çfarë si më bën hallall? Çfarë çfarë duhet bëjmë që të më bësh hallall? I thot dua, thot për çdo për çdo shkop që më gjujtet, nga i më jap një hadith. Më tregosh një hadith, një hadith të profetit al sallallahu alajhi wasallam. Atë i thot dakord të më mëmë ligj. Dhe i tregon për çdo shkop nga nga i hadithat. Mbas e mbron ditë hadithat, i thot ky ndjali, oj mëmë thot, shtoj shkopit dhe shtoj në hadithat. Domthon gjy prap, edhe vetëm vetëm një hadith. Këtë të më më vërtejtë, në këtë tregon domosdoshmë natë rëndësinë e madhe që kanë dhënë këta njerëz në kërkimin e dijes, kanë qenë domosdoshmë njerëz veçantë që të cilët lënë një shembull të lartë për të gjithë muslimanët, ë shembull të paprsëritshëm në vullnetin lart i kishin në kërkimin e dijes dhe dëshirën e madhe për të arritur konesin Allah, uh. e Allahut subhanallahu teala, madh duke se rruga e cila është rruga, tha rrugët më të mira, të cilat të çojnë në xhenet. Një për dietarë gjithashtu më të njohur, të cilët janë marrë me rëkim në dijes dhe kanë kërkuar dije dhe janë lodhër shumë rëkim në dijes, ka qëndi ima Mahmedi, Ahmed ibn Muhammed binu Hambel e Shejbani, nga djetarët më dhej, nga djetarët më të njohër të një sunetit, i cili ka, ka lindur në vitin 164 të hijgjët dhe ka vdekur në vitin 221 të hijgjët. Kanë tërguar djetarët të cilët kanë folër për jetën e ti, që imama Hmejdi ka fillore këkimin e dije si në moshën 16-11 vjeçare, edhe vëthimi parë që ka bërë, dhe që i ka dhe nga Bagdadi për në Kufa. Bagdadi dhe Kufa e në dy qytete që ndodhen në Irak, për normalisht në dhe vëthimi bëshë në Këmpë, edhe për një djallë 16-12 vjeçare, nuk ishe dishka e thiesh këtë dhe gjehe, më pas ka vëthuar për në Basra, më pas ka shkuar për në Megë, ka shkuar për në Mekë për të takuar Sufenin ibn Urjeenin, për cilin ka marrë dha hadithe në moshën 20-vjeçare dhe, dhe atëherë ka bërë dha haxhin për herë të parë. Edhe më pas ka shkuar në Yemen, në Sana'a për të takuar Mudharzakun Sanaanin në vitin 99 Hixhit, në 200, domethënë 1999 Hixhit për të marrë prajtë gjithashtu dhije dhe për mësuar hadithe të profetit sallallahu alajhihi wasallam të cilën nuk i kishte dëgjuar më parë. Ka treguar i Muhammedi, për veten e vet thotë unthet kam udhuruar në kërkimin e dijes dhe sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam në shumë vende e ka treguar për to kam qenë në Sham kam qenë në Bregdet kam qenë në Marok kam qenë në Algjerinë sotme në Mekë në Medinë në Yemen në vendet e Irakut në Persi në Khorasan në vendet malore në gjithë cepat e, e tokës islame do të thonë nuk ka në vend pa breder Dhe të regonë të më thënë rasët dhe shumë të të cilet ka u thuar, me dhe e, tre ka u thuar në, dhe për në haqë, pes herë, tre herë për tyri ka bërë në këmpë. Allah i më shirovë se përsa ta ka qenjë njërës dhe të qanë të cilet sakrifikonin shumë për nërëkimin e diesë dhe u bënë në uthimi shumë gjata. Me dhe të regonë që kuronisë imam Ahmedi, me gjithja hajbë në marinin, për të shkuar nga Bagdad dhe për një menë Praforsisht mund të përfitorohet se sa largësi e madhe është i bi i bi men, mek, e parafisht mbi 3000 kilometra. Nisën nga Bagdadin e Men kur shkojnë në Mekë e gjen Abdurrazakun në Mekë, kishte ardhur për të bërë Umra ose Haxh. Ai dhe i thotë Yahin ibn Muin Ma me Muhamedit, "Allahut të soili toza Abdurrazakun të marrëndien e tiktu dhe nuk kemi nevojë të shkëndërnim." I thotë Muhamedit, "Pashallahun, nuk e ndryshojnë jetën tim që kam nisur." Thotë, "Jam nisur për të shkuar për ta marr dijen e tij në Yemen, në Sana'a dhe për këtë arsye unë do shkoj të mësoj atë atje. Një dietar tjetër për dietarët mëdhënjë të, më të cilët kanë dhënë për Islamin dhe kanë sakrifikuar për dijen është dhe një prej nzonëve të Imam Ahmedit, i quajtur Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj. Ai lindi rreth vitit 251 Hijrit, Allah më shëroftë. Një nga nzonsi më të mëdhenj të Imam Ahmedit dhe e transmetuesi i çështjeve të Fikut prej Ahmedit ka transmetuar shumë çështje për ti. E mësoi Fikun prej Ahmedit dhe hadithin dhe pas sa u kthye në Khurasan. Ai dha qëndroi në një vend që quhej Neysabur. Mopas dëgjoj që Ahmedi kishte ndryshuar mendim në shumë prej tyre çështjeve që i kishte shkruar për ti. Edhe atëherë u nis në kambë nga vendi i vet në Neysabur deri në Bagdad, që sigurohose për vërtësinë e kësaj, kësaj gjëje dhe mori me vete librat. Morë me vetë një thesë të mathë, me të gjithë shkrejtët e ti, i mbandë në kurisë dhe i kun kam nga një sëmburit dhe në Bagdad, në lërë kësiko që e madhe, dhe shkoj të ima Mahmedi, edhe ja lezoj të gjithë së është të njëmi, edhe u sigurua për mendimin e ti në, në, në do të qashtje, edhe mbas i lezoj të, ima Mahmedi për që u shumë vullneti dhe durimi këti e, në zënësit të ti, cili më mrabë, në më thonë e trasmeton dhjini, Mahmedi, Sot e kësa e dite, kërë njëhet një në ndëzën si më të më dhejti ma më hmedit. Dhe një për i lajme më të qudishme, të cilë ati kanë tërguar djetarët, është edhe lajme një për i djetarëve i cili ka odhëtuar nga Andaluzia, të më tënë që një, sot një fëtë me më në Spanya, ka odhëtuar nga Andaluzia, të cilë është, më tënë, në përëndim, dhejë në Bagdad, në Këmpë, për të Dhe kjo djetar, uh, Makhled, Andelusi, në ky dietar quheshë Bakib në mahalet El Andalusi. Ai shikapdekur në vitin 276 të Hijrit. Ka vdekur në vitin 276 të Hijrit. Unisë uh, unisur në Bagdad dhe qëllimi i ti tij ishte i të takonte Imam Ahmetin. Kur mbërrin përm Bagdadit, merr vesh Imam Ahmetin i kishte futur në futur në arrest shtëpië. Dhe askush nuk ishte mundsi që të merrte mësimi për ti. Në jəndalur nga ndërmsimi i gjitha. E thotë mrzitësh shumë, mendo pak kisha ardhur nga Andaluzia, nga Spanja deri më këta në këmb. Domethën, domethën, nga Andaluzia ti do të kalosh për në Marok. Këshdhetin. Pastaj nga Maroku do të kalosh në anën tjetër të Afrikës. Domethën ti biesh Afrikës në këmb, në gjithë një kontinentin këmb, ti biesh për zgjeri, pastaj të kalosh në gadishullin arabik dhe ngjitesh sipër, domethën se është një, një, një, një, një, një largsëqi edhe më e madhe. Po mendosh pa kë ka bërë gjithë në këmp. Thot pastaj, isha shumë i murgjit por nuk e di çfarë të bëja, sepse u afrova pranë Bagdadit dhe u futa në Bagdad. Morë një shpimirë qara, nglash rroba të tjera dhe dolem me vrap sa nuk po më rrihesh më aty. Dolem dhe shkova në xhami për të shikuar a është vërtet lajë apo jo. Fu dhe shikoj aty një mezhnis që e bësh e dije. Fa dhe, dhe shikoj një një person që E pyesin njerëzit për filalin e mufistanit për, për transmetuesin e hadithit. Ky është i mirë, ky është i mirë, ky është dobët, ky është besnik, këtij për nota ditë kti nuk i e pranoan. Dhe pyesin xhonisit, edhe pyesin një person që ishte afër me i them, kush është ky? Emfton ky është ibn Muin. Ata thënë afroam te ke dhe i themo imam, unë jam një i lartë kam marrë nga perëndimi i lartë, domethënë nga Andaluzia. Maren po të pyes për disa persona. Edhe e pyet, thotë e pyetë për disa transmetues për, për të cilë wong kisha marr për këtyre Hadithe deshat dije ishin si besnik asoj besnik. Ëndërtia e, e pyet për një person, për i cili kisha më shumë hadithe, i cili quhej Hisham ibn Amr. Themfa se Hisham ibn Amr është një person që falet shumë. Edhe është nga Damasku, është një besnik, madje më shumë se si za besnik. Se pasi e pyeta për disa transmetues, thirrën nzonset nga mbrapa, i thanë, o ti njeriu, i, i thanë në rradhën e neve që të pyesim dhënë. Atë në fund fari tashtë imamit, po pa të mund se të pyesë në për një person. Thaj kush, thaj Ahmed vë në hamben Edhe më pak shusit që ditër dhe më tha A pëtët, pëtët e minë e prej mama Ahmed Dhe di mama Ahmed, dire që mama i muslimame Nuk pëtët njëri për ta Pas thaj kërkova dhe U përpoqë që të Një shpinë të ti dhe përpoqë që të njëri zë ku ka shpinë Dhe shkoj të shpjeti Trakazba dhe të portën e ti Edhe del E më shikon njërit huaj nuk mjef Dhe i themo, o Ebu Abdillah, o imam Unem nj Edhe kam ardhu do të them, kasile vetëm për të takuar ty jam znënës dije kërkoj hadithin, edhe du du du të grumbulloj sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Në të them mirë futun koridortha për mos shikoha çka bën në shtëpi. Se nuk ka pas shtëpi si që kemi ne sot që korridor, pastaj dhomë, dhomë me radh. Në shtëpi të ty kanë që shumë thjeshtë, nëse të gjithë shtëpia mund të përbësh nga një dhomë që sej. Me një korridor të vogël. Edhe thotë më pyet i ma hmedin nga vjen, i them vin nga përndimi i largët. Dhe më fot nga Afrika, i them më largë se Afrika. Thun. E kalon dedin, më në Beluzi. Dhe më thamë e dërëtet që vëndiot që ka shumë i largët. Dhe, po them që një nga i gjernë më të dasho për mua është që të të njimë oj ty. Mirë po, ti besoj se e ke marrë veshë problemi që ka mund që më ka ndaluar, që të e mësim dhe jem në arres shtëpje nuk oj mam unë mjerë në këtë vend nuk mjef njerëj edhe askush nuk e di se kush jam unë prandaj në sot imje vlejë unë vi çdo ditë te shtëpia jote vi me veshjen e atyre dypsarve trokasë dera them ju lutem më do të them më jepni lëmosh edhe deshoj për te çdo ditë që më jap vetëm një hadis sikur vetëm një hadis më japësh për mua është hajë më thë i thodhim afëndetakorto për me kushtot qi mos marrësh pjesën mësimit të tërë. Se kishte hallse po merrte pjesën të tërë, do ta jihni njerëz këtu në zonën e zgjë dhe nuk është lubsar. I thotë po. E panoi të kusht. Edhe thotë merrë një shkop ndorën time. Edhe lidhje lidhë leskën kocsi kokë si, si lubsarët, me edhe atë letrën dhe lapsën për shkruetur. Edhe shkoja tregisë deri thosha, më jepni pak për ngërn Allaui mëshirov të tregisë deri me Muhamedit e thot dilde të kun, më fustë se brëndë në shpinë të ti, dhe më tregote një hadith, 2 ose 3, karak i shasë dhe më shumë, dhe jeres e thot në këtullë e forme morë për ti mbi 300 hadithë për ima Mohamedit. Edhe vazhdoj e thot të, të, me këtullë e forme për mërë hadithë për ima Mohamedit, dhe jeres e desha Allah s.t.a. që e, ja lefësoj Mohamedit që e ka lojë së provën dhe atëherë ungritë shumë fama i Mohamedit me zhvisi ti, U kriju përsëri, filluan të vinin nxënësit dhe filluan të vinin shumë nxënës dia. Përmësuar prej tij. Atë kur un vjen në msim, ajo thoshte nxënës hapi një rrugë se ky është nxënës dia. U thosh atë për mua dhe u tregonte historinë time me Imam Ahmedin. Ai thotë që një herë thotë që për disa ditë nuk erdhi, thosë Usmura isha shumë smurë dhe gati sa për të vdekur. Edhe me Ahmedi nuk um shikonte me gjizë e pyetota që ku ndodhet Bqiu. Edhe i thon që ishmur, atëherë do të mbas mësimin ngjidh më njëherë dhe, dhe vjen për të vizituar për hir të Allahut subhanahu teala. Vjen edhe kur afrohet afër të hotelit ku un rrietha. Domthonjë fillon tronditja e hotelit sepse me Imam Ahmed erdhën 1000 zanzi ti, që mund të ishin mbi 500 vjet ose më shumë. Edhe dëgoa të duke thonë ja, ai aty është. Edhe erdhën erdhën të gjithë brenda edhe domthonjë 100 zanzi rreth Imam Ahmedit, Imam Ahmedin pa më aty. Edhem dhe më foli, më tha të përgazojmë shpërblimin për Allahut. Ditët që ti ishe shëndoshë, nuk shkonën ndërmend smundja, ditët që ti je smurtë, nuk shkonën ndërmend shëndeti tha. Por do të them mos e humsh presën tek tek shërimi i Allah, Allahut. Allahu subhanahu wa ta, taala çroft, domthonë dhe lutet për ta. Edhe nxënësit e tij të rrinin rrinin te Imami Muhamedi dhe shënonin çfarë shkonte ai. Kështu gjë. Atëherë thotë kur e panuam dhe respektin e madh që bëri Muhamedi dhe ata të zotët e Hoteli filluanu ndu të, të dogosiel ndonë dashumirë më mirë me mua. Edhe filluan të kem ndihmuar dikushum të dimon, dukem sill ushqim, dikush ndihmon, dukem send batanie e me radh. Ai gjithçka e, e bën për hir të Allahut subhanetale. Ka treguar vetë bekimin umhlet. Allahu më sheroft për vetë vetë që ai ka bërë dy udhëtimin në arkimin e dijes. Dy udhëtime për të cilat an kan zgjatur për një kohë shumë gjatë. Udhëtimi i parë ka qenë për në Egjipt, për në Sham. Edhe ashtu ka u thuar u thim në 2 por në Hijaz, që është Mekka dhe Medina dhe rreth tyre, në Bagdad. Uthimi i tij par ka zgjatur. Sa mendoni ose duhet zgjatur uthimi i tij par? 1 vit, 2 apo 3 apo 4? Uthimi i tij par, siç tregon ai vet, ka zgjatur 14 vjet. Domethënë është larguar nga shtëpia ti, e tij edhe pas 14 vjetësh kthyer. Mirë po, thoni vallë se u mjaftuën kaq? Ja. Doli përsëri për të për kërkuar dije nga dëshirë dhe vëlleti madhë që kishe përmësimin e dijes edhe u thimit i dytë zjati 20 vjetë. Bas gjithë se e kohë gjithë i mundi këtheje të këtë djetarë për të të regurë musimambe djeni islamit e dëvërtetin që kishe mësuar bas gjithë se e lodhjet madhe që a i kishe vujtur sepse në dëvërtet nuk ka fitore pa lodhje dhe pa mund dhe pa durim. Gjithë e shudë një për djetarët i cili është lodur dhe ka kërkuar dhe ka vëdhëtuar gjatë në nërkim në djesh është dhe një djetarë i cili qëti Jakob Ibn Sofjan El Fesawi, i cili ka vdekur në vitin 277 të hidrit. Ka thënë e i përveden e vetë tësë ka më shkruaj tur dhe ka marë mësim dhe ka marë hadithe nga më shumë se një mi profesor të gjithisht njërës besnik këta për cili u mora dhjëmë rëture. Thotë Udhëtimi im në kërkimin e dijes ka zgjatur 30 vjet. Mendo pa kollëze, nuk kanë as 30 ditë as rreth muaj, po 30 mui, vjet largohet njeriu pa kthyer shpinën e vet. Nuk ka qënat udhëtimi siç e sot njëu mund të thëmoj avion, shkon në, në fillim të simesë së shkollorë dhe pas e kthehet përsëri në fund për të qendruar më vërë në shtëpinë e vet që takon familjen. Ku largohesh nga shtëpia e vet, ai aty ndërpritet në gjithë lajmet, nuk e din nëse kush vdiq, kush lindi, çfarë u bë, kush u smur, apo doq fare. Ndërpërin se gjithë e lidhë me ta dhe nuk mërë të veshë njëri se qërë bëheshë me ta. Dhe, më thënë, lajme të tjilë dhe janë të shumë ta. Prej tëre, lajme gjithë ështu, kemi dhe lajme të djetarëve të njohur të cilët të... janë lodhur shumë. Prej tëre është dhe Ibnu Mende, Mohamed Ibnu Ishaq, i cilë ka vdekon e vidin 395 hidritë. Ka thënë për veten e vet, më thotë kam marrë msim për 1700 dietarësh. Do të thonë llogarit pak 1700 veta dietar. Nuk kam mundësi të djesh gjithë, gjithë tani ta në vend vetëm, përkundëse ata gjenden në vende ndryshme. Edhe kjo, do të thonë bën uthim, të domosshme që njeriu të udhëtojë në vende ndryshme, mbasën ka, mos e mdev, udhimi udhimi të largët është shumë vështira. Dhe ka treguar vetë ibnumendë që ai ka udhëtuar në shumë dijes dhe udhimi i tij ika zgjatur 45 vjet. Domthon ka dal në moshën 20 vjeçare një shtëpi e tij për kërkuar diënë dhe është kthyer në moshën 65 vjeçare. E thot atë herë umrtua dhe atë herë filloi duke u dhënë mësim nxënësve të tij, që ata domthon të përfitonin nga dietë të cilën ai ishte ndodhur ai shumë për kaq vite në radhë për të përfituar ta përfituar ata. Normalisht në çdietarët, në çnjerëz të lart, prandaj dhe, dhe Allahu subhanahu wa taala u dhuroj atyre Dijet madhe, në basë e bulnetit, sinceritetit, ndurrimit që kishë në ta Arritën këtë gjithë ka ishtë lartë të kallahu subhanohet e ala Kjo temë me thënë drejten është temë shumë i gjatë Dhe ne do përpichim i shalamelejnë allahut që të të vazhdojmë Sepse në gjarrit të tjilë e në të shumëta Dhe në aspektet të ndryshme të cilët të regojnë durimi që ka fazë djetarë në kimin e dies Me ka i fa mbëllin për sot Allahua shpëlejnë